Zabonen tzule eta ongietorri metalgarrazira. Ongietorri metalgarrazira, antxeterrateko metal saioriko berenera eta bakarrenera ere bai. Beratzi. Zazpian, largoita beratzi.zazpian, largoita mar.gostean eta interneten bidez metalgarrazian.wordpress.comen! Eta nera orkitu gaitzak ez zuet denboraldi bat gehio, bai e, Facebooken, bai Twitteren, metalgarrazia biatuz eta baita ere, ba, bueno, email kontu miragarria horretan, ba, e, e, e, e, ez gaituztela ezer bidaltzen metalgarrazia arroba gemail.comen, ez Eta, da <risa> Eta gaur Hor gertatu da beste mozketa bat Ez zara <risa> entzun Azizara, esan duzunetik e-mailarena eh, Mostu zait Ba, ba bueno, ba Zuri, ba, kontatzen dizut ba e kontu bat dugula Eta, metalgarrasio arroba gmail.comen Eta horrera ba, gauzak, bidali Algaitzak zuetela, edo no Eta gaur Eta gaur, edemoral diasteko ba, ba, bueno, ba Debate bat ekarri dugu eta debate bat eukitzeko eta euskal metalaren inguruan, edo, bueno, metalaren inguruan, ez dakit noran, noran joko dut debate honek. Ba, karri dugu, ba, inaxioz gure hartxietxaia, orain, ja, ja, bueno, azkideaiaiaia, laguna, e, inaxioz nahola, burdinola, eta herriko burdina, ba, erriko burdinen atzean dagoen kizona ez da. Eta mainstream jauna eh? Eta mainstream jaune. <laughs> <laughs> Zer esan guluke lide txarrik entzuten ba, ba, baliguke orainez. Moztu zaitzuk berri da Hor dago, bai Hor dago <laughs> or, Afektatzen dago hor nik, us, nik uste du mainstreamak eh, lekuzkan utzi duela eh? <laughs> Bai, gainera gainera kurisoa da zeren, da kazu egiten zu saio bat, mainstreama eta zuk, be, zuk deitzen duzu horrela, saio mainstreama e, Facebooken eta horlea ikusten dut Mainstream bai. Boto, bai. <laughs> Eta gero, euskal saioare bai egiten duzu ez? Bi, bi Bai, bi bueno, aldeetara jotz duzu. Bai, bai. Bi gauzak, dizuta bi, bizuta horiek gustatzen ditu, ez? Burreinola saio bat, Hi. ez? Nola baitu. Euskal Herrikoa bat ere, importantea dela. Eta baitaren nazio harteko, ez? Piskar dibologatzen goz, erenik uste dut merezidula, ez? Hori bueno, ba, e, e, da, hori da. Eta, bueno, espan piskabate ingotugu, Herriko hurdina.com-en hor hor horkitu ditzak ez zutela ba, ba, berri guztiak, ez? eta burdinolan ba ba bueno pa ba, ir eta gainera ba bueno naiba zu ezait Twitterra edo esan, eh, aktiboa izaten bazara ba salesozela huetan edo bueno horrxena gaiago da herriko burdina ez herriko, herriko, burdin. herriko bidez bai bat eta bai bestea bilatuta Twitteran agertzen da eta Facebooken berdin eta Facebooken bai herriko burdina bai burdinola biek horri bana izan ez baina bueno bai alako zer Ba, esan bezala, debate bat izango dugu, e, pentsat euskal erriko metalarekin hasiko gara, eta zaki norantza joku duen honek, eta, bueno, ba, eta tartean, ba, baztuk ekarriktako, ba, proposamenak izango ditugu, beraz, ba, ba badakizute kritika guztiak, e, inazio ez da, burdin, ez, arroba erriko burdina, badakizute kritika guztiak, eta, bueno, ba, bueno, ba nik e prestatu dituan, galderetan edo bat, nik hasiko nintzateke, bat oso, oso generikoa eta oso zabala, ez? E, Zasoian, bal, dabil, Euskal Herrian metala edo Euskal Metala. O, hori askotan egiten den galdera, eh? Da, bat ez ere galdera gehiago irakurtzen dut e, Euskal Herriko metal talderen bati e, eda bide ez metalero batean e, elkarrezketa bat egiten diotenean, ez eh? hmm. eta, eta sasoian aldago metala, eh? eta hor dure arte ez, ez, ez diezu galdetu, e, ez, ez, ez interesatu talde horien inguruan, eta bapatean galdera hori egiten diezu eh? Hombre, nik uste dut e, sasoian dagoen hala ez e, gehiago taldeak egiten dutela hmm. E, Zaletasuna egon badagoela jakina da, zer nore nik kontzertu dauzkau, gehiago bizkai aldean gipuzkoan baino. Baino nik uste dut sasoi e, hon batean dagoela. Nik dut ez dela sekula egon ola sasoi ikaskarra batean, taldeak doden bitartean, zaleak Lala. doden bitartean. Eta bar, ba, nik uste dut estena bat bada Beste kontu bada e, jendeak, bai orokorrak bai metalzaleak, uh -huh. zirri esan hemen Euskal Herrimailan ez ditugu oso metalzale euskaldun asko, Oza diren bezala, ez dugu bai. esango. Baina, bueno, nik uste dut batzuk, eh, arreta jartzen, diotela daukagunari dauka beste batzuk ez. Eta argi dagoena da, Herriko ba, bueno, ba, burdina bezalako batean sartzen denak, talde multzoa multzo dezake provintziaz-provintzia, mm -hmm. zazpi provintzietan, eta bakoitzean amaretik gora daude, eta bizkaian eunetik gora. Bai. Beraz, ba, bueno, ez dakit, sasoia hona edo ez, askotan baki zuek. Kuantitatibo, kualitatibo, nik uste dut, kuantitativo ki kukurunaiko hmm. potoloa dela oraindik ere eta kualitativo ere. Bakarrikan hmm. ba, betikoa, ez? hor e, bai. daude deskubritzen ditugu zaintzuten duguena osua claro. work edo kudai. Claro, claro, da, bueno, claro. hor da dago diferentzia. Bai, ni eh bueno, nik salka, jarri dutez, galderan jarri dute e, agian identifikatu beharko lehtzakete dela zaintzu diren elementu, o soia definitzen duten elementu hauek. Zuk esan duzu taldeak kadi bez, talde gente daola orain e, bueno, interneten eta musikaren esan eh, dezakagut demokratizazio honekin, uh -huh. ba, asko zerre dela disko ateratzea eta talde sortzea eta mugitzea azkenean, baina egia da, ba, dibiartz, ba, bueno, diskografika eta horren inguruan, ba, segura eski, ba, ba, ez dagoela lehen zegoen sasoien, ez da? Ez, baino baina hori hori baina hori orokorrean dela, ez. Hmm. ez? Izan metalean eta izan gainontzeko estiloetan. Hor, bai ikusten dut hona da, ba, bueno, betikoa, ez, fokoak zein jartzen zaion, zein zailo jartzen, E, pf, urte luzez eta ja pasadiera urte batzuk matraka ematen hasi ginenetik eh bai burdinolan bai laister 15 urte betzeko dira pentsa, <laughs> ba Hasiera hartan gogoan dut, ginela e, nolabait munduaren etxaiak, ez? esaten genuen. <risa> nola da posible, zergatik dago metala horren baztertua, edabideetan, zergatik ez digute kasurik egiten, zergatik ganez da entzuten edo eta ez zaiot arti txikirik egiten. Zerra, nik usteetan bueltan atorrela eta zaten duela, nik konserbatu dela, baita ere, denborarekin, ba, bueno, masifikazio batzuk egon dira, ba, AC-DC eta beste egin mm. bat egon daitezke, metalika bezala bai. Mm. Baino beste neurri batean edo beste parametro batzuetan ikusi da nolabait, Ba, underground edo beste maila batean kokatu dela heavy metal musika bere osotasunan hartuta, right. izan modernoa, izan klasikoa, eta egia esan, ba, bueno, nik dut obedeela metalaren zako e, mundu horretan ibiltzea. Mm -hmm zeren, bon, ikusi dugu, ni ba, askotariko gozoa ikusi dut urteetan, ez? Orain nik dut gaztean has gartzen zuten zenetik edota, edota beste bon, ba, talde batzuekin ba, latzenen fenomenoa, fenomenoa izan izanduen urteetan, hori euskal herriko taldei dagokienez. Baina bueno, bon, ez dakit, e, askotan hor zalantza jartzen dugu, ez? Mm. Eh naikoa edapen dauka, nahikoa ohi hartzen dauka, hor ja zalantza egiten det. Mm. Ez dakit nahiago dudan eh ohi izatea edo nahi dudan behintzat errespetua izatea, bai. diferentea dela. Hauzaba hmm. da edapena eta beste hauzaba da interesa, hmm. pistea eta errespetatzea. Ni guztut hemen, horrendik ere klitxea askotan gaudela, horrendik kuadarrien jotzen jotzan diate, Horrendik entzun beharut epik eh, hollywood metal eta horrelako etiketak dragoiak, eh, bueno edo estalako zpatak eta skalibur eta, eta horrelakoak eta nahi metalak eh, hori dena gainditu duela, nahizta horrendik ere horrekoa dauden, ez? Bueno, hori da, gian, eh, bueno, metal mota baten, eh, ba, vale. bueno, eus, eh, zaugarri bat, baina vale. eh, metal mota da asko dela, ba, de ez dakit, ez? Eh. Kanibal eh, Corpse adibidez, ba, bueno, es, espada eta brujeria ez da. Kanibal <laughs> Corpse, ez da. Ez, horiek diga, ba, terror metal. Ez, <laughs> terror metal, edo batzutan ba, entzuntun dute bai green porn eta holako generok, ez da. Bueno, hori dena ikutuko dugu eta, eta bueno, nik hasiko asik, naiz ba, galdetzen, ba, ez. E, Euskal, metal, Euskal metal taldek zerbait asmatu dute. Zasentutan. E, ergon alda, ez augarri berezi bat ba, Euskal metala E, desberdin duna beste metal moteen, motez gain edo beste betan moten tartean. Hume, nik uste dut, heavy metala iruregoi tamargarrenan markada, esiratik, pixkanaka sortzen, azten, eraldatzen, transformatzen, metamorfosiori eratzen jundenetik, gaur egun arte, nik uste dut berrizgarri bakar bat dagoela gaur egun 2008an, metalak errealde bakoitzan berrizgarri egiten duena. Dore, nire ustez, izkuntza da. Bai. Eta nik uste estilo aldetik euskal herren baina ez dut talderik egondinik modu bereziren batean ekarpen e, batekin ditotenik estiloari. Hmm. Beste gauza bada estilo hartu nola egokitu eta nola eman duten ez. Eta right. nik dut, zutagarrek e, e, e, euskara aukeratu zuenetik egan egiteko hor egontzela izgarri eta suna. Eta hori e, euskaraz abesten duen metal talde bat niretzako baida bere izgarria. Gero gona txarra e, edapengeiago bereziduna gutxiago bidean geratuko dena errakasta izango duena hori beste kontua da ez. Hmm. Baina ni gustuen betala berizgarri dela hizkuntzarik dagokionez, ez? Ni pentsat horrela ikusten dut eta eta horrela ikusi izan dut beti da nik. Baina hori, esan bezala e, hemen ez dut ute, talderik egondinik Egia da, nazio hartira iritsi direla talde batzuk, bai. estilo batzuk jorratuz, ez? batzuk ezagunakoak, beste batzuk hemen ezagunakoak ez horren ezagunak, baina bueno, cerebrale fusion bat, brutal death metal ere ba ezagunak dira, estatu batuetan hemen baino ezagunakoak izango dira zidurrenik, edo estiloan eta bai. zirkuito horretan, eta beste beste, beste, beste ba beste talde batzukien, ez? Hmm. Bai, zerren, bueno, beste horretik or bireratuta, beste galdera bat ez... E Euskal taldeak eh, hainbeste fijatu berdia o beharrezkoa da hainbeste fijatza ba, beste atzerriko taldeek egite duten e, musika estiloan. Hombre. Azkenean normala da ba asíeran ba, talde asko ba ez dakit, ez. E, Iron Maiden, Judas Priest o taldeetan, tan e, Alemania eta ba, batzuk Halloween, beste batzuk ba ez dakit eh ba, edo egiten den. Azkenean, hori bidea irekitze dutenak, ba, bon, normala da, beraietan fijatza, baina gaur egun beharrezkoa da. Ez, dago, ez tenan, Dagoen ez tena, euskal estenan ez, ez dago barrietatea pixkatu hori... E... Bueno, korronteak nik uste dut betiak nik egon direla ez. Hmm. Eta ikusten baduzu gaur egun dauden metal-talde ezagunenek beraien ibilbidean gorabera oso oso arraroak izan dituzte. Egokitu izan dira garaira, e, bueltatu dira asiran egiten zuten horretara, E, puh, evoluzioa zutan, da, or, eh, da, e evoluzioa batzutan da hor da, ez? Evoluzio ona da edo txarra da, nik askotan nalgun batzuekin ere horri buruz egiten dut, ez? Evoluzio ona da edo txarra da edo, edo klasikoa dena ondo egiten bada, ez alda balio berekoa, e, eta ezin ez da freskatu pixka bat iraganekoa. Retro rock, retro metal askoari ligara bai. intzuten mm, garai hauetan. Bai, bai. Eta beraz horrek esnaiduena da, ba bueno, ba evoluzioak ematen du eman dezakener arte, baina evoluzioak daude, onak eta daude evoluzio etxarrak. Eta bai. bueno, hor daude betiko eztabaidak, da ez niko askotan eztabaidatzen ditu Inflames talderen inguruan, baina bueno, <laughs> denak, ikusten dut eztabaitze eztabaidatzen dugu lauren Ez da, ezta, da, ez da ez da, daier. Bai, ni ni goratzen dut, ba dola gutxi aipatzenenuan hori echen Entzuten dira zuten? Bai, bai, bai, Primean. bai. Primera. Bai, eskenean retornoak entzuten nintzen. E, ba hori, e, torkizun beltzaren inguruan itzaten egiten genunean pixkatoria aipatzen genuen, ez? A, beste saioan ba nola, e, azkenean nioztut gustoak direla hor garrantzitsuenak. Hmm. Zuri gustoak, baldin badera, laurogei garren amarkadako heavy metalean, ba, bueno, ba, pixkat horren inguruan saietu, bueno, horren inguruan, edo, bueno, ba, guztuen arabera, basurea sortzen saietu batzara, ez da, kontua beharrezkoa den, edo ez den beharrezkoa azkenean, zene dut, zuk met, e, metalkorra guztatuko bat ta hori sortu nahi bat duzu, ba, normala da zure influentziak kanpokoak izatea, baina basure estiloa, adibidez, ba, e, bazakit, suta garreti dago, ba, bueno, ba, holako talde bat sortuko duzu, baina, ez denik behar edo ez beharrezkoa, azkenan ba hori, me metal korra, ba, ez dago ez zena bat hemen, orduan, zaila da, hem hemengo influenzia bat eukitzea. Bueno, e, ni costot baino gehiyo, ez? Eta hori ba ba ez dakit, eta doaineko kontzertuetan joaten garenean, ikusten dugula pila bat talde gazte, ba ba ite ez dela estilo batzuk, ba guk ez dituztela, eh bueno, bon, pentsatuko, ba, hemen egiten zirela, ezta? Joatzen bai, hori dela ez dakit, denudan, edo, bo, bueno, hemen Irunen ein zen e, kontzertu bat eta etorrezena, ba bueno, talde bat edo ez dakit, e, metalcore mariconada, melodikor <laughs> talde hori, ez dakit no la no la den estiloa eh zutenak eta neri ba ba bueno harrituz dizite harritu nintun ba, ba hori, metal mota hori bairunen egitea ez talde bat ba, metal estilo horretan no, ibiltzea beraz claro neri irutzen zait dute atzerriko talde pila gustatzen zaizke dalako baina e, baina bueno ez galdera zen hori e, gutxi gora bera ba, ba, ea euskal euskal, euskal estenak e, baduen variedadatea ba ba bueno, atzerriko auzetan fijatzeko edo ez Es que me gusta ayer te que esanola bat oso, oso zehatza, eh? Eta da e, talde bakoitzari biratu hartzaio testu ingurua. Hmm. Ta, bueno, Etorkizun Beltza aipatu du, ez? Bye. Eta bestein batealde aipagite eske, ez, orraiztu fola aipatu daiteke edo, edo beste hain bat, ez? Ikusugar zaio bakoitzari, e, musika egitarako orduan ni ni sortzaile, ni musikari frustratua naiz eta, eta ondorioz ba gustatzen zaizk musika entzutea, beste batzuk egiten dutena hobeak direlako eta beti danik izango direlako, naiz eta lau akorderekin egin. Bueno, es naiz en estos shoppunzalea, eh. En estos eh? e, da, e, ba, badira talde batzuk egiten dutela neutelako gustuko dutelako eta inolako helburu berezirik gabe. Ez komertzial, ez bizitzari begirakoa, ez ezer. Beste talde batzuk saiatzen direna korronte batzuk jarraitzen, korronte batzutan saltzen edo horiek baliatzen beste zerbait lortzeko edo beste helburu batzuk dituzte. Hmm. Hori jakin, jakinda nik usteet izango litzatekela justuena talde horiek eh, nolabait aztertu eta eta epaitzea. Zeren askotan mm. igual talde bat eta zesan daiteke jo. Eskago egiten dute, laroikoa, markadako, gehi metal, klasikoa, eta ez dute aportatzen, ez? zer. Yeah. Bueno, ez dute zer aportatzen, baina ondo pasatzen dute, guztura egiten dute, eta egiten dutena ez dute gaizki egiten. Mm. Beraz, guztatuko zeitzu mm. edo ez, baino hor dago betiko zalantza, ez? Bai, jarrera bintzat, nire bai. asko guztatzen gauza bata, ez? Taldeak askenean, zuzenean erabil, erakusten duen jarrera hori, Ba, ba, nik uste dut, ba, metal azkanpo edo... Ba, igual musikaz ez zu gustatzen, pero, joe, igotzen dienean estena toki gainera, eta, ba, tako joia jartze dituzten hor gainean, ba, ez dakit, ez, eh, agien estilo ez, ez gustatzen, baina nesatuz, joe, er, oso ondo, ez. Bai, adibidez hori gartuzitzea edan, eh, ba, egitea iret, glandoan eh, dagoela, baina, bueno, galesko talde bat ikusten Portugalen, uda, uda honetan, mm -hmm. eh, Skindred, taldea, ez da gotuko Bai, bai, bai, bai. Ba, Arraga metal egiten dutrean bai. <laughs> Bueno, rabameta, baino, bastatek, ega, ja, godele esan konuk egia esan zogelako festa egintzutenan hmm. e, Resun, hobetu esan da, bai? Resun ikusi egin ez Portugalen. Eta egia esan, e, nirekin zetuzenak, ez zutengo hori ikusteko, baina bukaeran saltoka eta gustura. Ikustuzetzen ez orun aipatzen ez duen jarre hori oso bai. garrantzitsua, eta balin badak izu kontzertu honbat ematen ez eta estilotika nakazu urrun xamar sentitu, hmm. nire ez, urrun sentitzen, guztatzen zelako eskin dret. Eta aia esan gozatu behar nun, baina ikaragarri. Eta, <tutu> pixkate, bueno, oso gai topiko batera joko dut orain, e, beti esan, bueno, batek eh, behiratuko balu, um, esango balu, ba, ez dakit euskal estena, pentsatuko lukeagien, ba, emengo taldeak ez dutela, o, bueno, iru-lau iru taldeak arrakazte ezan dutela, baina besteak ez. Eta betiko ga, e, galdera topiko, ez? Euskara abesteak, edo, talde hauek ingeles ez, edo beste eskuntza batean e, abestuko bera beste nola gaiteko ba ezakite, ez, e, ospea edo izango lukete. esan dut, hizkuntza dela berizgarria, baina hizkuntza hmm. ez dizu arrakasta orida, beharrik. berrik. Hori ere hala da, ez. Metal musikaren hizkuntza berez ingelesa da, nahiz eta demostratu dagoen beste hizkuntza batzuetan arrakasta eduki daitekeela, ez. Ramsteinen kasu hor hmm. daukagu eta bestein bat ere badaude, ez. Mm, Nikuste duana da e, ingelesa aukeratzen denean Bueno, badagoela bideo hori, mm. eh, global metal claro. mundu horretan sartzeko, no. baina nik uste dut horre taldeek kontuzi libertutela. Baina, zaren... garrantzitsua dela ez, betiz hori mantentzea ez da. Eta ez hori bakarrik, eh, ingelesa zabeztea ondo dago, baina ondo bestu behar da. Bai. Ezkuntza ondo menperatu behar da eta ondoera ondo behar da, nik uste dut euskarriko metalmusikan baduela talde batzuk, ba... Hiskunza ez dutela oso on erabiltzen, ez? Men la... izenak, eh? Men en esgusti eh, en, gustiko, estela caletti, ya tú conoute. Eras ez, ez baño, ba daude, talde batzuk, eh. Da ni nik ez dakit ingelesa oso ondo, baina nahikoa bereizteko, ez? Nik adibidez right. ez nuke irrasaio bat ingeleraz egingo. Serensta kit, es dut dominatzen frantsesez agian animatuko nintzateke, baina ingelesa ez, ez eta okay. Nik esan gonitzenuke nik euskera esan dut nukela saioagat eingo ta azkenan bukatu nola egiten ezta <laughs> Bueno eta aizki es ez. baino ezagiten ni gustu bana da hizkuntzarena bezala euskarak Euskal Herri mailan metalaridago kienez ez ezagitate asko irekitzen dizkizun kanpoan ziurrezets mm -hmm. baina hor bon, da beti fenomeno paranormalak bai. eta hor dakago berritsarrak bat edota dauzkago bestein bat ba euskararen bezalako hizkuntza batekin bidea dutenak nazio artean ez mm -hmm. posible dela bai baina nik gustut berritsarren kasuan Kampoan ez dela hizkuntza berezgarria, bezik eta berein musika. Bai. Bai, nik, nik eh, onain inguruan, neokan beste galdera bat, o sea, oso berdintxua Propos eh, prestatuaz, eh, azken batean eh, nire refleksioa da onain inguruan, beti pentsatu dazko ez, zuk esan bezala, eh, euskerak, pff, ba, batzutan zaitasunak izan ditzak zu euskerarekin eh, irekitzeko, baina ingeleses gaizkitu mazue ere, <laughs> Mer berdin. berdin. hori uh, da. Orduan azkenean merkatuaren tamainaren kontu bada, ta yeah. kontua ba da Euskal Herritik e, ireki alizatea, izan ingelesez e, kantatzen edo euskeraz. Hor dago nere ustez. Zailtasuna izan hmm. nahi dut hizkuntzarekin e, baino pf, edapena nola lortu, nola aipatu dugun mainstream, e, ez? E, Gurpila horretan nola sartu? Bai, bueno, eskegia da er, ingelesa ez o ingelesa azkenan ezkuntzarik ez esportagarrian dela eta herrialde hmm. askotan ba ba bueno oso adio ez a bueno, dakit, e, ez dakit, baina dibes estatua e, nahiko horrela dira eta askotan ingelesa ez duten ez dutenaren gauzak ba edo, edo luertzen ez dituztenean ba, ba ez ba sai esartzen, ez? Hmm. Tordun... Claro, e, zentzu horretan, ba, bai, bat ba, ondibat, batu eta batuak bezala edo horrean saltzeko, pues, igual ingresa pozitiba da, baina azkenen ere bai egia da, ba, gaur egunean, ba, marketina edo bizkat lan hori, ma, e, distribuidorak edo lehen egiten zuen lan hori, Gaur egun taldeak egiten dutuela. Ta, <laughs> ez baduzu espanbidez egiten, ba, oso zaila dela, ba, azkenean ba, beste, ja eh, hemen zaila da, harreta lortzea, ba, beste estatu batuetan zaia agian ez da? Horbat dago, beste kontu bat, nik uste dut Euskal Herrimailan azken urteetan geroz eta talde gehiago ari dira animatzen gaztelera, zabestera hori da, eta gaztelera ere oso esportagarria da, handi bai, batean bai. izan Espaini irabegira Adortan zeren egia da emengo talde askok gaztelea zabeztuta, ba, bon, izan zaketenola baiteko etorria, zeren horrendik erenaiko kastei lanoa da gure estena, hmm. eta nigu zuten dugu dela izaten, donostin dauzkagun taberna horren Euskaldunekin, <laughs> eta ordun, ba, pf, ba baia da, Irunengaina gaina ba gozue, metal talde oso kastei lano bat, zentzu horretan, <laughs> Oso estimatuaren ere partez. Zaz, <risa> et, <Das>, bigarre <risa> Eta, bueno, egia ba, da esporta agarria dela. Eh? Zeren ikustea besterik ez dago zer harrituta geratu nintzen eh, leyendas erazen bat jende joan den euskal herritik, mm. eta ze taldeak izan duten arrakazta. Eh? Mm. Warcry batek e, gorra, mesteko arrakazta dukitzea ba, oso esamuera txoa da, eta nik dut oso esporta da, horatik, holako talde asko ere bai ba, latinoamerikara joten dirilako, eta emengo talde batzuk ere, gaztelera zabeztuta ere, Latinoamerikara bueno, badutelako bide bat egitea, eta, eta badakin tango zigiluekin talde batzuk, hemengo talde batzuk diskoak atera dituztena, hmm. beraz. Nik, eh, bueno, saio batean entzun nuen, hau ez dakit egia deno, nola no le, no ikustuen zuten zuek, eh, bapiskat, eh, krisiaren antzera, jendearekin, o, no, bueno, eh, klase ekin eh, antzera, Ba, metal, metal munduan ba, kla, e, bueno, erdi mai edo erdi klase hori desagertzen joan dela, ez? E, mantendu direla, ez dakit, ba, e, garrantzitsuak o importanteak edo jende asko mugintzen dutenak, eta oso asko polaritzatu dela, eta hortikan e, baditugula, ba, ez dakit, ba, 2000 pertsonako areto bat betetzen dutenak, eta beste batetik, ba, irureun pertsona areto, pertsonako areto bat betetzen dutenak, ez? Ez gugi, beste... <laughs> beste kognita bat, ez? Horire bai, musikan horrean gertatzen den gauza bat da, e, ff, nik uste dut musikaren euforia hori, edo estadioak betetzaren, edo, edo estadioak betetzen dituzten taldeen fenomeno horrena, nik uste hori jendeak egiten duela. Jendeak hmm. edabideek, horfaktoreak e, esko daude, eta faktoreak aldatu diren moduan aldatu dira horiak ere baina ere ustez, eta horregatikan, E, batzuk eskatzen dira, eta zein izango da hurrengo taldea estadioa beteko duena, ez? Euskal Herremai <risa> nire galetzen dute, zein zuira gaur egun talde potenteak, berri txarrak, entzazpi, gatibu... Ez eh, <risa> e, <risa> nuk esango ez da berri txarrak ere estadio bat beteko luketea? Ez, estadioak ez, nireet, beste maila batean bai. eginda eskala hori ez? Bai. Baina, batzuk tematzen dira horrekin, eta horreindik ere horreazkagu, Iron Maidenek jo, ba, berri zere gazkin hartuko du eta berri zere bai. bire ingo du, ez? Bai. Uff, bastak, eta horrek ere ez du laguntzen. Eta marri 22 euroko bira bat gainera, ezta da, sarrea bako Bai, eta horrek ere ez du laguntzen, eta ikustere ba, lehemi bezalako fenomeno bat arrastaka berreki bai. jutan kontzertua bertan berra utzi behar izan, irua ez dira... Bai, pastoiekin lau... gaine gozela? Bai, lago besti jota hori e, ikusi nitun errezun, eta ff, ba, niri pena matzean. Bai. Ba, Lehen urtean Hellfesten Black Sabbath bezala, Ba nikuzte dut hor atzean business delakoa dagoela eta ez detuzte behartzen dietenik hori egitea. Baina ikuste dut ez bazaude baldintza egokienetan hobeduzu ez igoitza taula bai. gainera eta horrek ere neurri batean lagunduko du acaso belaunaldi aldaketan naiz eta ez dakit zeratik antematu bergarren horretan. Ni oso gustora danago ikusten areto normaletan talde normalak. Hmm. Mezitu zena beteko eta joak nahiago dut hori. Bai bai bai. bai. Ba bueno, neve azutemen dugu eta lehen abestia, zuk proposatutako leena bestia jarriko dugu. Soilwork esan da ezta. Bai, The Rate Azken azken lanekoa? Bai, azken oraindik ere atera berri, aste honetan atera, bai. Bjorn Stridentaldea eta iezan eh oso oso gomendio berezia zeren, ni esan, esun bi aurreko diskoa Disko bikoitza zen eta disko on bat egiten zuten bi diskoek batera hmm. eta horrein honetan ikustu dut asmatu dutela asko zo beto, eta bat baino gehiago horretuta geratuko da Ba bueno, ba, selu gorken outright in the aftermath, zabez, tearekin usten gaituztegu, usten zaituztegu Ba, bueno, bueltan gaude daiert hortik antzaude, bai? Bai. Bai, oso no. ondo. Ba, bueno, jarraituko dugu elkarrezketa de bat, bueno, de bat Eta, bueno... Zola e, or... saldia. saldiarekin, bai? Zola saldiarekin, bai? <laughs> eta, bueno, e, itzen geiten joate bitartean, ba, galdeat ba, e, burura etorreza dit, ez da? Ba, bueno, laro, eta, laro geita, laro geita margarren amarkadan, e, Zutagar, Berritxarra, Korlako, Talde Famatuak e, ikusi genitun, o, o talde oien sorrere ikusi genuen. E moda bat izan zen talde horien ez dakit ez gorakada edo lehen lehen izan dugu da bidez mainstream edabidetan ba baket taldek bueno denbora hor egon zirela baina gero baz ditu hor ikusi hori bitxia da bitxia da ziren ez bere garaian alako taldeak hemen sortu zirenean nolabait berriak ziren eta Eta edabideak irekita zeuden eh, alako proposamenei lekua egitea. Nik uste dut ere, diferentazela garaia, eta musikeriko zoon jarrera diferentazen, kulturarekikoa bezala, Zagit, ginen, eh, ez dakit, ginen, nolabait globalizazioak ezgintuen bete-betean harrapatu. Egen ez dena politiko hor aktibua zela ez da? Baita ere, e, politikoa. Taldea dira no, e, zutagar esan dut, baina erbai pa, e, negu gorriak ezea garai horretan ateratzen joan zirela, Bai, bai, bai. Argi dago, eh, soziopolitiko egoerak asko lagundu zuen horretan, baina kulturalki ere bai ustut direkiagoak zirela, batez ere edapenari begira edabide exuten. Mm. Horretarako gitza, irratiek, formulek, eh, horzegon piska bat e, aukera, ez? Baina ipatu duzuenezela, bezala, baita ere ba egoera socioeconomiko, sociopolitiko ak ere. Urteak pasa dira, gauza e, asko aldatu dira, eta pixka dena gunda estandarizatzen, nire ustez, eta eta horregatik ba, hainbat aldeik ezakate lekurik ikratietan, edo formuletan, ezakate horren besteko lekua edabide orokorretan, eta horregatik bere zituetan egin behar bidea. Guna, bueno, nik uste dut horra da pixka bat irakurketa ez, Ni betian ikan pentsatu izan dut musika orokorrean hartuta badela garaia, menez detuzte egin denik zehatz bada badau degin baldi buru, mm. baina egiteko e, ikerketa soziologiko bat ez. Ze gertatu den nik uste dela orokorrean munduaren nolabiteko evoluzioan e, musikalki, kulturalki, gizartaren ikuspegitik, e, politikoki hori aztertzen dena, Baina uste denmen horrein digezela egin, ez? E, idatzi izan dira hauza, egin dira dokumentalak, mm. errokradik albazkotik, right. onuntza edo euskal kantagin berri eta ondorengotikan aurrerakoak. Nik uste da e, idatzibarrekoak eta dokumentatu barrekoa hauza asko, ez? Baina guk mm. bueno, izazkegu sentsazio batzuk, eta nik dut gaur egun ba, bueno, dena estandarizatu dela, globalizatu dela, eta eta ateak lehenago irekiagoak edo egarri gehiago zutenak zeuden ean, baga horregun ez daude. Azken, agian ez? Oitu barko ginateke, bost minutuko fama horrera, eta ez, ba, ez gara luze epe bat luze bateko fama batera, ez? Ba, ez dakit hori dena aldatzen jonda, eta pena da, baina enigustu dute ere, ere bai dena hori autuak direla, erabakiak direla, aukeraketak direla, eta ez duten nahi. Leheno nahi zen eta orain ez da nahi, eta nola ez duten nahi, No la baita da bideo horrek, pues horiek hmm. ontsu dituzten pertsonek edo taiandartiak ere ba aukerari iristeko hoiengana. ganaz. dakit hmm. no se se punto el año baina bueno, eh bentzat eh estena e, ba, Kondaira edo Zegoen ba ba 80 hamarkadan MTV na dividez ba bat metal eta rock e, hartzen zan eta, bueno, kondairak dio, ba, momentu bat, gara batean, mtbik esan zula, ba, bueno, e, jarriko ditugu bakarrikan, ba, ba, ez dakit, ez, ez dakit zen, ba, mila pro, e, in, eskakizun dituen talde bat, eta hasiko gara beste musika estilo batzuk promozionatzen. Hori kondairak dio, ez, da? ez dakit, batzok jarri zioten, ba, e, izena esan zioten, e, Guns and Roses legea edo, ba, Guns Cru, Cru legea. Cru legea. Cru <laughs> ba, legea. Zen. Bueno, ere bai, gara horretako, bai. Cru zen, bai. Bai, justo kuriso da, porque du lagut ere dokumentatzen nien bat liburirak urritud metalmusikaren ibilbeari daukionez. Eta, eta, eta ala da, ez? Bueno, hemtibiren fenomeno hor dago. Bai. E, hemen kakotxe izan dugu. Televistan bai. bere garaia musikaneak eso geiago Euskadia gaztean bezalako leku batean ere bai no, no, e, Jose etxe Orría kaurkesta zen programa hori eteben ezta videoklipena eta videoklipena hor bideoklip <laughs> sartzen ziren bazegoen irratzaio bat ere bai orain ez goratzen nola da aritzleteke egiten zuen mm. e, kobrako abeslariak e, Euskadia gaztean nez goratzen arai nola zen se abesti batekin hasten zan eta berikarrak James Master dute ezta e, hituride kobeslaria eta guken kobrako abeslari. Bai, gure Filan Zelmo bere izgarria ez? Bueno, sukanza gaiago da kaso berare, ¿no? Gure leguada. Vera beste estetika estetikaba dauka, ¿es? Baino bai, eh Emtibire movida hori orain zontzen, ¿es? Eta batean ba, nolabait e, bueno, bai gauza gaiago daude. Aipatu dugu ehendartea politika eta horre Ameriketan ere nahiko sozialki ere bai papi, movimiento de Memphiseko kasu hori hiru, bueno, gazte bizitzako kartzelerako kondenatu izan zirela, bueno, e, ilketa batengatik bai. eta orain dela bi urte ikusi ba, hogeita ba 30 urte zeramatzetara kartzelan eta E, etzele, irudetako or. inor, ez zen erudun. Ez zen eruduna. <laughs> bai, eta gero horre bai, sortu zen gurasoen elkargo bat, ere, pixka bat bai. orti sortu zen parentan, atbitzori. E, bai, MPPA, eta bai, bai, Famosoa, ez, eta eia esan, askotan behiratzen dugu ameriketara, ez? Eta eia da, bi, nolabait, bi nagusi edo, izan ditula da metalak, ez? E, izan ingalaterran, birmingan, bai. eta bestelako hirietan eta gero ameriketako estatu batuetan, ez? Bestelako talde batzuekin, baino, batez ere, ingalaterratik Nola baitez, bai. portatutako musikabat izanik, kako txartean. Akaso, amerikarrak esan gute ez dela horrela. Bagakiko nola iren, esan ez, ez, ez, ez, emen sortu zen. Black bat hemen sortu zen. Bai, bai. Eh, ozi, eta emengua, eta zen. lemi emengoa bai, bai. da, ebai, ez, amerikarra da, ebai. Ozzi, emengoa da, ez, ez. Ozzi, gaur egunan biziko da, baina ez da emengoaz. Eta hor dund, ba, bueno, e, ia esan, historia hor dago eta... Eta bagizu zer den pena, e, iruditzen zait, historia hau hemen kontatzen ari garena gure hitzekin, eko gure erara, bai. nola dokumentatzen ikaragarri ondo, alegia, nik hori liburu dama dago, hori dokumentatua dago, hori nahi duenak eskuragarri dauka, baina historia hori ez da ezagutzen, eta ez da ezagutzen, e, metalmusika noiz bait e, izan dela, estilo bat e, jarraitu dena, masak mugitu bai. ditu dena, eta bartzeren nik beti hanika ipatzen dut, uste honez en sola saldialako uste bizitzena ona izela bi ohiherna da <risa> ba guztietan e beti batzen dut, lagun batek beti ez? Baina metal musika ez zei egin dion, musikari ez. Eta, bueno, nire horrek zutu egin duen, eta hor dut ikustut e, meta naizela. nahi zela. Eza, nabien esango da ergenik, ba, mius ez zela sortuko, ez da? Bueno, mius ez. Mius edo lako taldeak ez da? Mius edo ez da, digan, benla mitzulida ere orengo disko hau egiteaz, ez da, inorri iain baina... <laughs> bueno, azkeneko hiru diskoak bezala, ez da? Hori da. <laughs> no, baina, bueno, baina, bueno, azkenengoan bai B irala pixka bat erro horra ez? Baina, bueno, horak horrean egustut, epatzen dugun hori oso dokumentatua dagoela, eta nahi duenak eskura daukala, interesatua baldin badago, eta merezi merezidu e, musikaren historia zagutzea, izan bai. metala eta izan gainontzeko guztia. Bai. Baina, metalar ere bai, zatik handik uste dutorendik ere ignorantzia askorekin hitz egiten dela zarata den musika honetaz. Bai, bai, bai, bai, bai, Gai, ez aldatuko dugu, eta internetera joko dugu, internet, e, bueno, e musikan, eh, bueno, oso gai kontrobertitua izan dena. Eh, zuek ustuzute ba model eh, bueno, salmenta modelua edo eh zartuta dagoela, aldatu beharko litzatekeela ja ideia hori, ba diskografika hori, o sea, ikusten Joan gara, ba ba bueno, Bandcamp eta olako plataformaetan, eh, Reverbnation, eh, Soundcloud, eh ba bueno, musika eta oso réseaux dela maina oraindik an gaurregun ba ba ez dakit aso, hori ez e, metal, bueno, taldea diskografika eta ez kitaz, e, sinaketa hori hitea e, orain goora etorrezait ba e, bon jobiren azken kasua nola ba, bueno, ba bat e, atera gastuten e, sinatuta zulten ba, kontratuan kontratu bat atera zutela Eta beraiek ez duten nahi disketxe horrekin disko atera eta azkenean ba, bueno, ba, ba, beste diskoetatik geldit hortikan gelditu erena bestiak ba, atera dituz dela eta portadan jarri dutela ba, ba, bueno, zapor poltsa bat ba, diskoaren diskoa simbologizatuko edo ez dakit, ez dakit, e, ez ba, ez dakit, kurioza iruditzen zaitu egin diken e, gauden garaian egien gazteak ez, baina diskografika zera hori ez dugula gainditu. Ez gain ditu beharra dago oien diken <risa> Aiertzi utziko jo piskiatitze egiten <risa> Hombre, ni uste dut aldatu dela Ergiasan er, behartuak ikusi dira e, Jendea, jende gutxi ma, Pres dago, amagozto gehi euro gaztatzeko e, Disko batean jakinda Edo entzun gabe Kortu kontua da, alen e, Nei guztan ez zait asko talde bat Eta ateratzen duen disko bat Jumar nahi zer hostera ez da ja, gertatzen gaur egon Jakindanik e, internet bidez entzun dezake dela eta behin ikusita gustamen bazait jo naitegela asko ezera hori izango da kasua eta, eta asko deskubritu ditzaket internet bidez eta gero ba, lagundu e, ba hori zuke esan duten bezala band kan bidez eta kontzertuetan hori da gaur egun birua ematen duena kontzertuen mugimendua da eta bertan guztiz aldatu dela Ba, Diskonzalmentaren berakada hori e, industriak askotan esan du, ba, geien eta esaten du, ba, pirateriaren gatik dela edo, eta, bueno, kaso kurioso bat, ere bai, e, aste honetan uste dut irakurri du dela, badibidez, Spotify bezarako plataforma batean, e, Gipuzkoan, e, ustot dut Euskar Realdean, emezortz eta goitala entzulegoaren artean, e, abestirik entzunena, glau komerena. Badibidez ez, e, kurioso irtu ez, eh? ba, Spotify bezarako eta ganea euskeraz abestutako bat, Bitsia. Bai, bai, bai, da, da, da Bichia, bai, bai. Doe li duen ezagotzen. Bitsia, bai, bai. Ez dakit, eta, klaro, industriak beti pirateria daren gatik, pirateria ere errua ematen diola, esaten du? nikor bi gauza ikusten ditut. Eta hau pixka bat, ja gaiztak sartzen sartzenko, mm. eh? Nik ustetor daubela ertza asko. Daubela ertza asko, eta ni musika entzulean nahiz, alakonsideratzen nahiz, musika eroslea nahiz, mm -hmm. baina ikusten ditutin guruan, badala jendea ez dena eroslea. Eta bai, deskargatzen ditu disko asko, eta sartzen da ba, bueno, ba, torren bidezko hainbaldekutan, edo sartzen da ba, enmule bezalako leku bai. batean, edo Spotifyan eta entzun dezake, baina gerora gustatzen bat ez du erosten. Beraz, mm. e, aipatu duna ariertek, ondo dago bai, baina jendea da prest dago, hama uste horret dintzeko entzunez duen disko bat, bai, baina streaming bidez entzuteko aukera eman gustatu Facebooken eta Twitterren jarri dela urteko disko honena, eta gero erosten du, bai ez, edo ez. Normalean ez, nik pentsatu duz Orduan Hor duan, hor nik uste daubela ertzasko, eta hmm. bat da, bano, e, zer dago krisian? E, diskografika daude krisian, diskoa garestiak dira, e, musikantzuteko aukera badago, modu baten edo bestean. Legal, ilegal, alegal, nahi moduan, badago. Baina gero jendeak ze hartzen du. E, Zenaia gozolosi disko bat edota parrandan bat jo edota tragupare bat hartu edota pintxopotera joan. Zer dago moda? Diskoa geroste da pintxopotera joate. Ba, agian ez da ez musikaren kontu bat baizik eta ba, kontsumo modeloen kontu bat, ez da. Argita garbi, argita garbi. Etorrun, eh E, gure artean, arazorik ez, baino nire ditortzen mazait pertsona bat desan ez, eskia diskoak oso garestea dira. Eta azok, zembat disko erose azken urteetan, zer bago de diskoak bost eurotan. Bai, he? bai, bai, bai. Hemen gota alde askok, e, bost eta hamar eurotan bai. bitarteko e, salen eurotan diskoak zembat mm. erose dituzu, eta gustuko dituzu. Bai, baino azken, nik ez ditu diskoak erosten, ah. <hum> eta zer erosten duzu, ze egiten duzu musikana, nik ontzerrutara noa, bai. Baina, ze kontzertutela zoaz, noiz eta zenbatero. Beraz, horra bai, bai, bai, bai. da gauza asko eta arriskutsua da. Itz egiten dugunan gaioni buruz zeren, hmm. zer dagoen krisian ikuste dut dagoela jendea dago krisian nahi duen erako. Bai, bai, zaleke, zaleke. Eh? Txikat, zalek, eh? e, bueno. hori da kritika-autokritika, eh? Mm -hmm. Hemen denentzako dago. Bai, bai, e, bueno, ikusi dugu azken aldi honetan, talde gillenak auto-eko auto izpenera jodutela, E, lehen egiten zen gauza da zena, adibidez, ba bueno, sano e, zen ki gora ekartzen diena, ba adibidez, hori ba, e, autoedizioa ere bai, e, bandera eramaten zuen sigiluatzen. E, Beraz, eh azkenaldian eh hori talde geienak, eh autoediziora e, taldeak ere bai. Hori da iten bidea peluzerako. Animo ayer. Calderas <laughs> aiazutzago. Bai. <laughs> eh ba nik uste dut, ez dakit E, atera nahi bautzu, azkaz, azkenean aipatzen ari garen badago jendearen e, arazori, ez? E, baina nik uste dut, e, atera nahi bautzu dizketxearen, ba, ez dakit, ez horretatik, e, azkenean, nik uste badela e, askat asun horretarako e, bide bat, eta, bueno, nik, nik uste dut bai dela, okera, onbat, nik, pf, ez dut egin orain rapel... Jokoa, baina ni musikari bezala, iruditzen zait, horrera e, or, joko nuegukeela. Hortoan, hmm. e, gaur egun, e, Bizkoak ba saltzeko e, aukera gutxiago ikusten baduzu, e, pf, eta gaztuak e, minimizatu. Lotuko zara, lotuko zara ez? Horrelako e, enpresa baten gana, zu bat zara, zure, e, ba, jendea er, gainera, zure musika guztoko duen jendearen laguntzarekin sortzeko eta horren ba, truk diskoa beraiekin elkarba natu, edo dena delakoa irbitzen zait horrek or, e, ez dakit ematen duen askatasuna eta ba, zorkuntzarako aukera hobea ba, dela baina pff, hmm. hori da, azken batean ez dakit irten bide hobea eta txarragoa den no? Egia da ere bai, azken, azken urte gota, nadibiz, ba, crowdfundingaren e, gora kada ikusten ari garela, eta talde batzuei oso ondo joaten zaila, eta beste batzuei, ba, ez dakitorein, azken eko kasua goratzen duena, ba, nadibiz, raiztu folen kasua, bat ez dutela diru asko eskatu, baina e, erdian gilditu zirela. E, Crowfundingare bai, e, nik pertsonak uste dut, e, ba, bon, ez dela epeluzerako horretan ba, e, orre, zure negozioa sainkatzea, sa nik uste dut bat dela, zer pentsatu zute zuek? Hombre, nik uste dut, e, trampa asko dituen fenomenoa dela, finantzak eta edo crowdfunding bai. delako hau ez. Mm -hmm. Nik uste dut, betianik egondela, horrelako zerbait, bakarrikan, bueno, kritiko direna gainera, esaten dute baina nola da posible, Nik ordentzea zuri bat atera baino lehen. <risa> bueno, e, beste modu da, beste sistema ba da. Azkermatean, e, nik diru bat behar dut e, negozio bat martxan jartzeko, nik diru bat behar dut e, nire kontu hau aurrera eraman alizateko, nire... Nik uste dut e, kultural karte askotan horrela egin dela, Bye. edo ikastolak horrela sortu ziren, nire daki dela. Bueno, Orduan, e, ulertu eteko modu askotara crowdfunding -a eta helburua jartzea, ez jartzea, plataforma bat, bestea, batzuk obea, bestu batzuk okerragoak, zeh helburua jartzen dituzun, zemarretako pura handiago jarri mm -hmm. banoski zaiagoa da, ez? Baina nik uste dut trampa asko dituela, eh? nik uste dut hemen gure gondirela talde batzuk e, trampa egin dutela zentzu batean, eta da, e, imaginatu, bi mila bosteun euroko langa gainitu behar dut, eta ditut hogeita egun. Eta oso bitxia da, baina ez dagozitut bitalderen kasuak, ez ditu anak eipatuko, <hihà> Baina oso bitxia da, biegunen faltan eta bosteun euroren faltan, bapatean bosteun euroiek lortza dira. biegunetan, ez? Baina, bueno, argi da gozaineko ordean du dituen bosteun euro horiek, ez? Bai. Hor duan, e, nik uste duan ada... E, Talde bakoitza kokatzeko legua tene edo bestean, ez du lagasko esan nahi eh, crowdfundingak, eh? Hmm. Baina, bueno, nire itzai tirutzen txarra, baldin eta ondo egiten bada bai. eta ondo erabiltzen bada. Dena bezala, ez, ondo bai. erabiltzen bada, <laughs> balio bezake edo ez. Baina, bueno, kaso honetan ondo beste, beste funtio bat izango du, ez? Hori da, hori da. Ba bueno, ba, hemen bigarrenetena ingo dugu e, Eta horrengoan e, Euskal abesti bat aukeratuko dugu Kudairen azken diskokoa e, Mamon abestia, oiru mamon ezakite Mamon, mamon da abestia, ezta? Bai, de abdua Baina berre, hemen izateko aukera izaten dugun Bardo zute, kudairen azkeneko diskoko Mamon orkenuen eh, oi oi orgenuen eh, kudairen mamona bestia gustatzen eh? eh? zaik pinta ona doga, disko urrian. Urrian. da disko berri honek urrian horrean da horrean adrako da zazpi izenekoa onda apai azkeneko disko nahi gustatzen zaian asko arrezko dorrak uh -huh. eh, gustatzen eh? hau diferentea da o pixka, bueno diferentea eh, tematika gustatuko zaizue bal vale. diabruak zazpi deabru. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> para ze te proposamenan mamon kudai Eta azkeneko azkeneko solasaldi honetako azkeneko txampaan abiatuko gara. Eta bueno, goren goazen ez dakit, zerruak botatzera, orain e... hori gustatzen zaiz. Bai, bai, bai, bai, Eta lehena Lena de Bidez, ba bueno, eh Metalzaleak, ezta? Eh Metalzaleak e, oso fidela comen direla esaten da batez ere Euskal Herrian. Baina bat eh, kontzertu batera joaten denean, ez du hainbeste ikusten, ez da? Ego ikusten ditu denean, e, normalean betiko bi iru lau bost pertsona berdina dira, ez da? Baude eh? Badaude zaleak. Meste gauza bada, zale eta sonorin nola eramaten duten. Mm. Zenbat kostatzen zaien tabernetik gateratzea, edo eta... <laughs> zenbat kostatzen zaien beraen lagungiro orzatik ateratzea, ez? baino akaso, e, igual bizkaia aldera gehiago bidaiatu behar izan dugulako azken boladan, ez, kontzertuak gira eta... Baina egia da, Bizkaian eta Bilbo inguru hartan mugitzen dena, ez dela mugitzen hemen hemen menn Gipuzkoa maitean hmm. ez. Nafarronak aso gehiago ere bai, ez Bizkaian bezain beste, baina antzera, eta nik uste zale badagoela, baina Donosti eta Gipuzkoa iparra adlean behintzat. Kostatzen Bai, ez gainea e, ez dakit, esateiz da dut e, Nik noti... uste dut bai, horre, erlazionatotazuk esan duzun bezala, lehen amigis, edo ere bai, e, somatzen diela Bai, hori da <laughs> Bizitza bera bezala, nik dut ere lagunta. <risa> Nola, at aterratzen zara gai komplikatu batetikan bizitza bezala, ez da? <risa> bai, nik uste dut hor eh, laguntasunak asko, asko markatzen duela, ez? Eta zuk eh, zure lagun egin zetema diozu, zure taldea bikaina da. Hmm. Ba, bera pentsatuko du, ustra, ba, nire taldea bikaina da, baina, zuk lagun horri esaten baihaz du, ba, zure taldeatzei gustatzen bagian lagun bat galduko duzu, edo, edo, edo lagun horrek ba esango du, bagian zerbait egatik esaten du. Bai. Nik orain nire gezde lagunik galdu, baina hortxig dunez. <laughs> Gertu xamar. Eta, bueno, pentsatu ezagun, ba, ba, bueno, ba, konzertuak daudela, eta bar, eh, konzertuen eh, zarrerak, zer pentsatu zute ez diela, Merkeek direla, adibidez, ba, bueno, doaineko pila bat kontzertu dago dela, adibidez, ba, bueno, korretzen zaituaren, e, ba, Donostiako Turintabernan, adibidez, ba, urtean zer doaineko pila bat kontzertuan talatzen dituztena, baina nire behar orkitzen ditugu, ba, ez dakit, ez, etortzen direla, ba, inflainz batzuk edo lako batzuk, eta berrogei, berrogeita berrogei mar euro, edo Iron Maiden, azkeneko gazabotzen bueno, duan kasoa, ba, irurogei euro lau mila pertsona bekien, ezta? Irurogei eta et, bit, eta... Eta bip larogeita barrez. Zer petxan duzut sarrerak garestiak diela guazen, merkek guazen Irlandera. Bai, nola da Irlandako estena? Ayer? Ba, hombre, ni guztu dut e, talde nagusiak garestiak dira. Hemen, e, Euskal Herrian, eta edo non. E, eta, e, ni guztu dut ba Irlandan, ba pixka konparak eta aiten, e, Irlanda eta Euskal Herrian ni guztut zortea dugula egin batean, e, musika sorkuntzari begira eta kultura sorkuntzari begira, ze taldea daude, baina, batzutan baita geiegi ere, ez dakit, <laughs> Euskal Harrian ez nuke esango geiegi, hemen Irlandan, eta batzen dira, e, eta orduan, daude doainik, e, ni, gainera, egin batean, e, da mutzen naiz, e, kostatu zitzaidan, han e, bajakitea, zein E, tabernetan eta zein mugimendutan, baina men badago taberna bat e, Dublinen noski ez da berdina izango ba, irlanda erdialdeko e, erdi erritxo batean baina hemen dituzo e, azte bururo ostir aletalanun batetan kontzertua gaur, bira e, ez dakit doiz emitituko nau, baina grabatzen ari egunean kasualitatez, gollira jotzen e, ari da Dublinen eta ez joango? ez Eh, Respetu agatik, niko horretik handen zun dut, bai, naso kematen dion makilla da edo gojirari ez da, euskal taldea ez, ez, ez lekela ba, bai, bai, bai. izan beharko ez da. bada. Beraientzako ez daki, niretzako bai. Beraientzako zut ez ez. Niretzako <laughs> ba bada. Baina bai, baina, hemen hori talde txoa, daude hau da, doainik, edo bost eurotan, kontua askotan esaten dena da, ba todaipatu zuzula ba jendeaz zertara horretara joateko animatzen den zer mm. animatzen du jendea 50 € ba hori urtean bitan gastatzea talde handi batean edo baijatean pare bat aldiz jotea kontzertu berri batera ba taldeak deskubritzera batzutan edo bueno, ba, kasualitatez ba kasualitates talde bat ikustera eta gauzak egin yeah. hori da pisika kontua Egia da, ez dakit hau nire iritzea da, da baina morraia asko dagola. gola. Eta di ba, talde, osea, kontzertu piloa da dela, baina eske batzutan joaten zela talde batzutekin guztera eta esaten mm. Ez dakit, ez, ez dakit konpentsatzen duen, eta hortykan piskaten lazaten dut, e, bueno, e, lotor, e, lotoraiten dut, ba, beste asko, hau, kesan handiak ikusi ditut, honi buruz, eta da, ba, jendeak kontzertunan joaten dela, baina lehenengo, bueno, lehenengo bi taldeak, hiru ba, taldeak, ba, bueno, botehionean emate ditula. Eta azkeneko taldera, ikusi nahi duen taldera horrera ba, joaten dela, eta ta? talde erdi edo txiki asko, bak eixatzen dira, ez? E, etortzen gara talde, bueno, handi e, batekin, edo gutxi gora bere handi batekin, eta ez gaitu inork ikusten. Ba, nik uste dut hori dela konzertu ere bai, ez? E, Horeko horrean nik uste dut, nazioarra etortzen direnean lau talde, ego bertako festival bat lau taldekoa, uste dut, Harrera e, baten, baten eta besteren oso diferentea dela. Nei guztien harrera hobeago egiten zaioela hemen gori, baina hori ezteko. Eta bigarrena, zukei batu duzuna, e, uste dut, Euskal Herri mailan bereziki donostialdean Aldean edo eta Gipuzkoan antolatzen diren kontzertu jakin batzuk edo festival bai. batzuk, e, ba bueno, e, bost seita taldekoak uste dut, e, kontzertu ere du okerra dela. E, baina, e, bere antolatzaia edo bere tema dura jarraitzen dute alako konhurtuak egiten. <gülpansi> <gülpansi> gauza bada festival bat egita urtean behin, eh, bazarata etengabeko zarata festivala 13 harren eki taldea laister urrian. Male, ba oso ondo sei talde. Hm. <gülpansi> Primeran, hondo iruitzen zaio baina urtean behin. Baino egiten manen dituzu izen bereko edo antzeko izeneko 5 6 konzertu eta talde bakoitzan 5 talde, ba, hombre, hor desgaztea ba, dago. Eta beraz, ba bueno, ni hor gehiago dala kontzertu eredua. Baina, bueno, zuike bat duzuna prezioena, eta ez dena, badena ez dena, nik usta hor zenomeno asko nahazten direla ez. Gero bapatean, bat batean, egida da festival batera era joatea, akaso merkeagoa dela, proporzionalki ez, ikusi, okay. ikus ditzakezun taldei daokien ezen, egida gero festival bat era zoazela, eta erdian mozkorra pasatzen dut zula, baina, bueno. Eta gainera, nire bon, esan txatu da, eh? ez dela sosteniblea dibidez, ba, talde asko ikustea, jai batean. Eee... Eh, <laughs> Gogorra <girra> ba, bueno, iten da. Gogorra da, gogorra. Gogorra iten da. Beraz, ba, jendeak egiten du bi, hiru talde ikuste ditu. Ni gadez, bueno, azken ondela ore, pilla torta, <girra> ondela bi urtez, ez nezela jaialdian di batera joate, baina adiez, ba, izan zela, ta ni joanten zen, bakarrik joaten zen, ta bueno, ez nakan ez arraiteko, ta joanten zen ba liketa talde geien ikustera, baina azkenan jo, ikustenun, ba, ez dakit, gauekordu bitan diskoteka Jive rokean, ba, ambiente askoz geillos nik jaor lertuta joanten ez. Bai, baina, bueno, esan duguna ez, gero dago festivalen fenomenoa eta prestado de ordeintzeko hain bat, gero e, ez duzu juna ikuste Amar Euroko kontzertu bat, mm -hmm. eta prestado de ordeintzeko laro gaita Amar ikusteko BIP e, estenatokia bai. aurrean, ez da, gitarra hau asko, azken batean jendeak itindu nahi duna, e, jendari kritikatu aldiozu, baina azken batean jendeak itindu nahi duena, eta ezin bai. diozu behartu hau edo beste egitera, baina egia da, jende horrek gerora hitz egiten badu edo hitz egiteko aukera bain badauka azurekin eta ez zenbait du, jo, baina erustatzea ez eztea, jo, baina ezagizea, jo, ezagizea horpiskat hitzak nire neurtu barkolietuzkala mm. jende horrek. Bestela eginezaren nahi duena, baina konstientea izatea ere bai bere jarrerak e, ba, bueno, lagundu dezakela edo ez, kaso honetan. Mm -hmm. e, Pentsatzen zuta adi, agian, e, bastakit, e, jaialdi gehiagi edo gutxiegi daudela, ba, di bez, ba, bueno, jaialdi handi Euskal Herrin, Nik gustatu dut lehen bazola eh sonik edo bai mm. or, eh orain dela pillat urte adibidez Metalway era bai 11 la ote 23 urte horren eta gaur egun e, e, jaialdian dirik ez dago baina Zorionez. Zor, Zoriones <laughs> Hombre Metalway eke e, bueno, antolatzen zuen enpresa horrek ba ez da famous sonic ez da Rock and Rock Rock, rock bai, ez daka famos honikan, baina, nadibidez, bai, bueno, peste jai aldi, ba, zuke zan duzu, nadibidez, leyenda sedo, ba, jendean, naiko kontena, tera da. Bai, baina, bueno, betikoan gaudu ez, azken batean, udantzer egingo duzu, e, dituzu bain bat modu diteko, e, turismoa, eta, eta, hmm. zure musika azaletasuna auztartu ez, Ni orten resurrection festera, eta, bai. Ba bago sopen errera joan, naiz, Portugalera, <laughs> Galizira eta Portugalera, baina uztartu ditu turismoarekin, edo bain zateren mm -hmm. Zera horrekin, ez? Bueno, hori ira zait fenomenoak, ez? Ez nahiz ni inori isan, izango esateko festivalena moda bat dela, moda bat denean. Bye. Bai. Baina, bueno, e, niri pena maten didana da, ba, bueno, ni jo naiteke festival batera edo beste batera, baina ieda nik taldeak nahiago ditu aretoan ikusi. Hmm. Eta aretoara joten ez, konzertu horiek ikustera jendea ez. Jendea nahiago du batera parrandan edo pintxapotera, joan. Bueno, hori e, horrela da, zoritxarrez horrela hmm. da baño berriz ere diot jendeak irundola nahi duena baina konstet izan bar da zer laguntzen duen eta zerkez. kez. Hmm. Kontzertuan utzutu zute kontzertuan antolatzaileek dituten lana. Eh a propósito dela ona dela, txarra dela, de eh, obetu asko obetu edo gutxi obetu alkohol ditekela. Hemendikan ba, adibidez ba bueno, egiten egon gara ba, hemen eh, antolatzen diren eh, zonalde honetan Irun Donostia aldean Antolatzen diren ba, bueno, jaialdi komite tartean jarriko dugu, ba 5 taldeko jaialdi horiek eh uste duzute adibidez jaialdi horiek e, ondo egiten, o sea, mm, zerbait aportatzen diotela metaren stanari edo sei sabiaitzen zenen arduruna? Es, es, es, es. Ne da zan adibez, ba nik e, ba ez dakit, ez orre, sentimiento ditut actitud, e, batetikan, ba, bueno, talde ba bezala morralla asko aurkitzen dut edo gustatzen zaizkian talde asko aurkitzen ditut dela. Ben, beste batetik, ba, bueno, e, gustatzen zaizkian e, talde talde senten ezagutu ditut dela. Uh -huh. Ordun, claro, e, batetik esatuzu, jode, ondo, taldeak kezagutzea, eta bestetik esatuzu, pentsatut utuguai, vos e, sei taldeko jaialdi batetan, ba hiru ba, sartu dituztela, ba ez dakite hemen zaudelako edo Hori da, lehen aipatzen patzen kontzertu ereduan nire ustez, hor, e, gaiztoa izateko tan, nik esan gunuken ada, nire itokatu zait kontzertuak antolatzea, mm -hmm. eta, eta nik ustot askotan, e, sortzen dela hor, takit, amodio e, etxaitasun harreman moduko bat, zein den gaiztoa ez, e, promotorea da gaiztoa, manairra da gaiztoa, taldea da gaiztoa, Nik uste denak izan egitea ezkela gaiztoak, hmm. eta nik uste, uste beti kontzertu antolatzaileak duenik ardura. Zuk talde bat ekartzen duzu eta talde horrek ez badu jendea ekartzen da, eta promoziona egin problema, bueno, problema dauka, promoterak baino ez da bere errua, Bye. eta gaiztoa bera da, ez? Eta hori, nik sorpresak hartu ditut promoterekin, honak eta txarrak, eta sorpresak hartu ditut taldeekin ere modu berean, ez? Hor hmm. hor... Egia da kontzertu eredua dela pixkat kritikagarria, ez? Zokin bai. lezakezu festival bat, eta itzeginan lezakezu promoter horrekin desan jola. Gian komen izaitzu, izan beharren seitaldi, izatea hiru eta igual maiztasunaletik beste modu batera antolatzea, mm -hmm. kartelak txuku nago diseinatzea, e, edapena spam utxa izan baino beste bai. modu batera egitea, baina hor, gauzako betua itezke. Bai. Baina on, prinsipioa nik uste txalotzeko dela, nik uste eta antolatzea eta antolakuntza egotean garrantzitsua dela. Bakarrikan, horra zertu behar dela ez, ta gero taldeek nola jokatzen duten ere. Hmm. Eta ere bai, bentsatu behar da ez, nola ez, zer funtzionatzen dut, zerk ez duen funtzionatzen, azken batean ere, talde batek disko aurkezten badin badu, eta esaten bai zute egun pertsona ekarriko dituztela, taldekoek, hmm. eta gero dozen dira hogei, niri hori geratu zait, ba noski, ba, tontorpeia zuri geratzen zaizu, bai. eta diruaz du galtzen dezu, ez. Horduan, bai. bueno, nik uste dut hor dena bezala dela. Hemen daude hainbat aktore, Eta hmm. batzuetan batzuk asmatuko dut eta bestatu dut faiatu ez. Baina nik usturo korrean kontzertuak antolatzen jarraitu behar dela, nahiz eta eredua pixkiat moldatu behar den, eta baita ere motivatu zaleak tabernatik atera eta, eta kontzertu dara hmm. ekartzea ez. Ozan taldeekin, eh, taldeentzako makillagian Eta da, bueno, eh, entzunun kritika bat ari ez, ba, bueno, duela urte asko edo urte batzuk eh, taldeak, ba, bueno, E, ba, oporrak eskartzen zituztelea, ba, ez dakit, minibira bat egiteko atzerritan, et, atzerritako, bueno, estatu ezberdinetan, Alemanian, Franzian, ez dakit zer, eta gaur egun, ba, ez dakit ez, e, ez zaiela talde ikusten, ba, ez dakit ez, hori e, egiteko gogoa. Ez, ez dut esango dirua galtzeko gogoa, baina ez zaiela gogoa ikusten, ba, ez dakit ez, zafari baten truke jotzeko edo, edari baten truke jotzeko edo, zer pentsatu zute? Pentsatu de, beharrezkoa dela taldeak horretaraino bultzatzea. Nik pentsatu oso romantik, oso romantikoa dela, dio ba, bueno, taldeak hori, ba, oporrak hasatzen ditut eta horren hilabete bat emango dugu, ba, zehar, ba, taberna txikitan konzertu ke bat, pentsatu dut, joder, baña nesta kit, eh, 20 zates diru agartzea taldeak, ezta? da, gustatzen zaite Enbilen documental hori, bat dut baina uno. utziko diot erantzuten beria ikuspontutik. Bai, eh... Omen, neri ez berdina iruditzen zait, e, ba Euskal Herrian bertan, e, azkenan gaztetxe batean, azten ba, ari den talde bati eskatzea, ba, afari baten truke jotzea bulertu dezaket, baina azkenean, ez dakit, jende horrek ere, naiz eta hobia izan ere, merezi du, azkenean, sortzen ari azer e, artista dira, azken batean, ordan beti sortzen arazo hori artistekin hori ba, margolaria direnen artista lagunak ditut eta berdina da artistei eskatzen diozu ba ba doainik egin da gero ba, ikusiko dugu eta lagundukoizute dapenean eta baina, hori, lan munduan ere gertatzen da aurditzen ba, orduan einbatean hasieran eta beraiek prest daude beraiek inor baino gogo gogoe dute eta eingo dute gogoz baina iruditzen zain normala, azkenean potroak ya e, ez, betetzea, eta esatea ni ja, xort, zerbait e, jasone dut ez ez dut e, milionario egin nahi, e, azkenan nik gustoko duan zerbait da, hau, baina bai, mere, merezi du zerbait jasotza honen e, truk bai, bai, eta bestet, bai? Baina, ja, jartor galdera bat, esartu nahi nizuen pixkat e, baino, ordu nola ulertu baiteke e, Hemen talde batek, ez dut jarreko izenik. Hemen kobratzea imaginatuko gitzak atxirat 20.000 uriokoa eta hanburroan jotzera farieta edarek truke. Hori ere ulergarria da? Baina nik ustut edapenaren zera hori, ez dakit burbuja bat dela edo, ez, ez dakit mito bat agian, ez, ez lagunduko, joaten batzara ez dakit Alemania jotzera, ba bueno, edapenan lagunduko dizu, ezagutzen ba, ez ditugu. Ba ez kapritxo Ezagutzen ditu adibidez, hemen euskal taldeak, e, ez nezgoatzen zeintzu ziren, bueno, thrashero batzuk e, ustuta ezpeiti aldekoak zirenak. Legen beltza. Legen beltza, adibidez, ba, bueno, atzerrian, e, suposatzen da, ba, Kristonako arrakasta zutela. Bueno. O, bueno, arrakasta zutela. <risa> Pozik egon gara, saioen zuten, meni, ba, hori. Hori esaten zuten, behintzat, ez, ez berraiek, ba, izak, eta, bueno, ezagutzen duan jendea. Ba, Ma, Espaini maian gira. Eta, bueno, ba, ba edapen hori edo ez dakit, ez? Ez siola, ezerta kovalio ba, bueno, e, utzi zuten, ba, utzi zutela, osea, ikusi dutelako, ez ez hijo ez dela añora, ez? Bueno, ni gustete hori bai, a ber, horrak e, gou berri txarraken kasua. Munduan biratu du, horrak e, dokumenta dokumental bat egindutena bira horrekin, non jotzen zuten egun bateta, egun bat eta aurrengoan eta aurrengoan eta aurrengoan eta baldintza oso ezberdinekin, Japonera joan diren ez dakit zenbat bai. Euskal Herria, euskalerriko banda Eta ze baldin eta nik uste dut, bidaiatzea ondo dagoela, baina nik uste dut, musikariek eta musikabandek bidaiatzen dutenan kanpora ez dutela egiten diruagatik, ez dutela egiten e, bizitzea irabazagatik ditu dute, e, dut, bidaiatu, kapritxoa izan, bai. eta barren gatik. Bestea goza bada juta festival garrantzitsu batera eta ba, bueno, ba, edapena edo fokoa beste bada ez, baina bueno, nik uste dut, Tokioko taberna batean, edo hamburgoko edo ta beste leku bateko taberna jotzeak, Ba, bueno, el maten dintzula gehiago bideatzearen xarma hori eta horregatikan mm -hmm. daude horremeste jarkore ban daugurean, ba, ian badren bezalako bat, ba, Europan biratzen duena, edo eslovenian joduen hau da honetan, eta eta bestein bat, ba, bueno, ba, egiten zentzu horretan, ez? Bai, kapritxo bat eta... Bai, kapritxo hon bat. Gainera. Opor batzuk, ez da? Gainero ditzen zela kapritxo hon bat. Aukera baldin baduzu eta musikatalde batek aukera baldin badu, irutzen zela opari bat musikari bezala. Halako esperintzia eukitzea, baina noski, horretarako prest egon behar duzu. Bara, jende bat, ez zaino agustu zen biratzea, zaino agustu zen biraiatzea, egia da taldeak eta talda daudela. Talde asko eta hmm. asko, asko, asko irizten direna gurera eta batez ere Bilbon jotzen dutenak, bira egiten dute egunero ojoz. Eta, bueno, pasatzen dira ba, euskal erretik, Espainia, gero Frantzi dagoaz eta talde lantziz, Eta akaso e, katxe bat edo bai eskatzen dutu, eta juten dira betetzen, baina ez dut uste bira eginez diru ateratzen dutenik, are haregiago, badira talde batzuk, telonero bezala, ordaindu egiten dutela Europan bira bat egiteko, hor bai, edapena, bida jatu, esperientziak izan, hori bueno, nik fenomeno asko, gaur egun mm. batzuk aukera dirua egin eta bizitzeko, eta beste batzuk, baina nik bidaia bezala hartzen dutela, ez? Right. Zor, uste dut ere dutela klaseak edo ta bai, eta klasiak diferente dela. Hm. Bai, no, no eh, ikusten da hortikan eh ikusten da hor Irlandatik. Eh, sa zuen, eh no, talden mugimend... bai aterrira, bueno, ez da git edo bueno, batura adibidez joatea edo ta ez da Frantziara bai. edo Bai, hombre, emen manico irraldia eta esan ba, daiteke dela hemen go talden ba, metxa edo, ez? noizbait, e, blutztok, e, guretzat ez da horren ezaguna, baina hmm. jai hori hemen ba, metal zalentzat oso handia da, eta talde bat arajutea jutea da ba, sekulako garaipen ordon. Ez da, da beraien ba hori, opari bat bezala, ez? E, Nasiok esan bezala. Baina, bai, nik galdera horri, e, niretzat ezberdina da, ez? Azkenean, zu zure herrian er zaudenean, ehm, Nolaz baita ez, e, ba, ez ordaintzea, edo ez balio bat ematea zugeiten duzu nari, eta beste bat, ba, zuk esan bezala, kapritxo, edo ba, nik, hori, ba, esperientzia bat gehiago bezala hartuko nuke, eta ni uste dut, ba, bikaina dela, enez ez, ez badiruari begira, ba, bueno, ba, opor bat, e, esperientzia ikaragarri bat, ba, alemanian, edo dena delako herrialde batean jotzeko aukera horri. Hmm. Uh -huh. Ta bueno, piskat ja denboraz kanpo gaude, ya, deskontuan gaude, de gustura ode. Bigarren partea <laughs> gara bigarren partea egiten. Bai, <laughs> bigarren ordua. Ez, ore, hitzaigiteko gai, gaia daude endikan, eh? Ez dakit, oraindiken ez die, bueno, peatsak eta ordendia gainhasio, eh? Ez dakite, eh. Etxean kontuak. Etxean kontuak etzirako. Ese, piskat, zein muntatu kaldura ondirakurea? Hor jartzen du, bai, bai. <risa> Letra lo diz. Ez, ez, ez, benetan jazen pixkat azkeneko galdera, eta da, pixkat e, dugunaren guztean austean, lehen galdera uste zute, erantzun aldatuko zenuketela e, sasoial, badu, e, sasoial du euskal metalak, e, euskal metalak elementu guztiekin, ba, bueno, konzertu atzaiak, taldeak, birak, diskozalmenta, uste dut zute... Itzarin Itzarindugunean ostean aldatzen dugu la fiskat eh esandakoa. Nik ez. <laughs> ez eh? sigara, sigara hitz egiten, bai fiskat talde pioa daudela eta bar per per sigara horre gure makiak, ezta. <laughs> ba, baina ja, nik uste dut zetz eh sasoia ber horretan dago. Hmm. Beste gauza bada jendeak sasoi horri horrekiko eukan gertutasuna edo edo se harreta hartzen dion, ez? Nik gustut harreta falta dagoela. Baina bueno, maizu, e, ni zu, eh, ni gustatzen dut, agianzuk ere, aihertek ere eta saio hori entutzen ari direnek ziorri nik ere, eta nik gustut hori dela garrantzitsuena. Eta uk hori mm. egin aldezakegon bitartean, hori bikaina da. Eta, mm -hmm. eta horrela mantendu naiko nuke bestean bat urtez, e, edota hil arte, bakarrik, ez? Eta aihertek zer dio? Bai, ba, ni agian e, ez dakit, pixkat bisigarria saltzeko ba gustatuko litzake ezagutze egotea. <laughs> Baia, ba Erria san e, adonagon ados nago, e, len esanduan bezala niztu sorta dugula, ba, taldeak sortzen jarraitzen dira, e, ba azken urtean deskubritu ditut taldeak, ba hoietako bat beharba badazuri esker, batean, e, Krausk eta niztu ba, Euskal Herrian ba sortzen direla taldeak eta ba, bai, badago ba, jendearen eta batez ere jendearen aldetik izango nuke, ba E, ba, sortua dagon e, kontu hori ba, kontzertu txikien tara joteko ba kit, alperkeria edo hori hmm. baina ba, inazioek esan bezala ba, e, animatzen eta hori gust, gustoko dugunek horrekin ba, e, disfrutatzeko aukera dugun bitartean ba gustu nahikoa dela eta bueno egia dere bai e, guk egiten dugun bezala ba eta bueno, ba zenbait batu Ba, babes hori eskaintzera, informatzera, eh, like. talde horiei bide matera, bat ematera. Bat, gaina denek berezitutela. dutela. eta mm. onak izan, ezainoenak, erdiparekoak, eh, nik uste denek. Adibidez, herriko gureinan eta burdinan, beti da talde guzti egiten diogu norakiteko right. tratamendu berdina, aukera berdina ematen zai, eta nik hori egin behar dela. Eta orokorrean korrean, dibulgazio lana, metalgarra egiten du eta hori derra da generalatik eta herrigorrina eta burrinan saiatzen gare hori egiten eta esate dizut tailarteke onti bertan berriz ere berritzi duen bezala guko hori egin da egun bitartean ez da izango debalde beraz hmm. ba bueno jarraituko dugu krauske krauske zitze ginda gainera oraingo goberatzaile beste galdera bat da zen beraien ez militantzian edo militantzia metaleroa deitu dezagunola bearrezkoa da on nola pentsatzen duzute metalgarrese zer da ramago lauden moraldi Ezbait du inorrent zuten. Gausak <laughs> diren bezela. Bai. <laughs> bueno, inaxe kentzon gaitu. Eta lidek ere, bai. <laughs> Bainan eh pentsatzen zute, ba ez dakit, bearreskoa edo pena merezedela, zesen txasio gelditzen zaizu eh? urte hauek pasata, adibidez, nazio e, urte azko as, asko gehiot dramatatu zuela, ze sen, sen, sentimendu gelditzen zaizu. Ni gusteudut, hau e, da, Matutan nere burari egiten den galdera, ez? Ez beratik hancesen <laughs> metal laetan ere inguruko 1980-ari ez. Yes. Eta zergatik gustuko dut eta nola gustuko du? Zergatikan jartzen doanean abesti bat e, kotxean e, ni batek hitzaldi egiten dit, edo ta nere gurosuek arraro begiratzen ninduten eta barrez, ez? Nik ustetorio dela militantzia baino gehiago da, nik ustu deno dugula musika barruan. Eta batzuk, ba bueno, gustuko dute folka, bestatzu jazza, bestatzu punka, Ni usteet, oinarrian estilo bat dagoela du dugula. Hmm. Gehiengo batek popa izango du, beste batzuk roka, beste batzuk metala, nireka kasuan bezala. Eta hori militantza baino gehiago da, zer duzun gustuko eta zer egin gozatzen duzun, dena bezala. Hmm. Eta niko gozatzen dut, eta betetzen nau. Eta bi mila garren urtean usteet konturatu nien zela, alegia duela, urte metala gustuko nuela eta metala gehiago ezagutu nahi nuela eta eta sakondu nahi nuela, friki bat izan gabe zeren <risa> bat nu, jebi ari bai frikien kontua dela eta joagoz derroa historiak, baina ez, eta nerd eta horlakoak eta baztertuak eta ez ez ez ez ez dakazetik ba, bai konturatu nintzen eta urte pasaira gora berekin, zeren metalmusiak ere bere gauzak ditu, urrundu nintzen, denbora batez, zeren, <risa> bueno, e, metalmusiak nien guruan berezik edo Badagon mugimendua aznalako oso gustutuko, e, kontzerrok antolatzen zenitun, eta betikoak etziren etortzen, tabernan geratzen zirelako eta barrez, ez? Etikusten dut gauza batzuk iziziekizuna gustatzen eta hurbiltzen zinen beste estilo batzuetara, baino azkenbatean nikuz utet denborak bakoitzak bere jartzen duela eta ni metalen utzi nau eta ustut bertan geratuko naizela. Eta mm, ere galdera zen gehiago, adiez, zibilitako proiektuetan, ez da? Adiez, bon. bibilduna horren arteatera dituzu, ba, euskal taldeen bibilduma, azkena, bask metal country bilduma hori, herriko e, burdina web, webgunean e, ari zara, burdinola egiten duzu, Zer, ez duzu pentsatzen ez, jo, hau, egiten guztatzen zailako, baina, nora eramaten ditenek, ez? E, e, e mandako denborain beste honetan gastatut eta bar Nik uste dut zure demora librea gastatzen duzula gustuko duzun horretan. Hmm. Jendea gastatzen du lokalean, Bye. gastatzen du alkoladaten, gastatzen du erretzen, gastatzen du laguneekin egoten, gastatzen du txortan, gastatzen du, <laughs> tagit, o sea, denbora, denbora da. Denontzako berdina. Bueno, neurri batean. Eta denbora or, libre hori nola erabiltzen duzun, zure eskudago. E, pff, nik herriko burriñado burriñela ez dut egiten beste zer sentitzeko, edo beste zer baina izela pentsatzeko, edo eta ez egiten dut gustaten zelako, eta gustaten zelako, ba guztuko ditun talde horiek, ba bestea. Guztuko duan ez hau, ba bestea. Eta nire, nire eskubalin badago talde hori laguntzea, ez eren truk, ez eren nik ez dut ezer eskatzen trukean, baina hmm. pues jarra dut, eta hori... Militantsa baño geiago da, ba hori dinbora librea nolabaitan bete eta gustuko duzu hori egite, estetik gusten beste hmm. beste zerarik. Igual choro bat izango naiz. Ba, txoro bat bad animal naiz, hobe. <laughs> Galete de Sagona, Tyler Cervey, bai, zerengue bueno, e, agian batzuk ikusi duzute, ba Metalgarciako Facebookean, ba bi zen ditugula, batetik Metalgarcia eta bestetik Scarth Mutual. E, ba, bueno, e, Irlandan egindako gure ingles makarronikorekin e, ba, saio berri bat hasi e, dugu ba, euskal musika, euskal metala sustatzeko eta, eta bueno, ere ba, bai, horretan e, ba, denbora esente ematen dugu, ez bakarrikan e, metalgarra seiten, ba ez, eta hori ere bai, ez Ze pentsatu zuzuk hortikan, e, e, komentatu zen ian, ez noiz baita, ba, jo, ez zen bat denbora ematen, e, erabiltzen dugu honetan, ez da bai. Bai, baina, bueno, azkenean zagit ez, ez dut, e, edo ezatera batera leko dut ez ana kon gustono pika bizteenan e, inaziok esan den bezala gustoko duzun zerbait egiten bauzu azkenan ez, o sea, ez nuke aldatuko gau, bizitzan baf, gauza asko esan dezakezu baina hau hmm. eskeran da zure gustogatik gustokozun gausa bateragatik iten duzun zerbait eta hordan betetzen zuri betetzea da garrantzik edapen andia gabe badu eta txikiago gabe badu azkenan pejatu badu hori gure zatitxoan betetzen dugula kasu honetan ba bueno, erabaki dugu e, ez da ez duñoren bizitza aldatuko ba, guk hemen bai. e, Irlandan <laughs> baskal medala edatzen, edatzeneko saiakerari ba, itza saiakerari e, itea egiteak, baina bueno, ba, guri betetzen gaituen bitartean da norbaitek ba talde bat deskubritze deskubritza ba ja, Gauza txikiek, azkenean, pozite, bai. posten saituzte garurba irratiko kide batek sanio jo zin da hasieran zenuten talde horikoa gitarra hoiekin zutagarri buruz ez ba gauzatxo hiek hmm. betetzen saituzte eta azkenan iustu barnean oraindik saiatzen naiz eta ba estereotip aipat dutu estereotipo guzti hoietatik ez ba metalak gustatzen esaten dizute eta ja hartzen dute uf. Arpegi oríez, no la boja. Oyu oyec. ¿Zen bat? ¿Zen bat un mechazan? ¿Zen bat un mechazan? ¿Zaiz Perfecto. Al aire, dituzu metal estilo... Criston Pilla. Oyu rica ve. Oyu gogorri gabe. Dituzu zenbat estilo de Heavy metal... ¿De dogello? Power metal... ¿Qué estilo de la Oyec? No daude, Orduan. No daude, era... Hori or, edo, bueno, gogo hori badago ba ere pixka torren atzean, ez? Baita, gizon indartsua gustatzen batzatzu, ba, hor dituzua dibuiz, bikin metal roi hori ez, eta... Edo manovar. Edo manovar, ez da, eta, ez dakit, emakume politak gustatzen batzatzu, ba, ez dakit, ba, ba, ez, da, ez, epika, eta olako, ba, ez dakit, ez, estiloak, eta bar, ba, bueno, ba, autofelazio honen ostean, ba, ba, bueno, ba, saioa saioa maituko dugu, e, luztatu gara, ez dakit, hau, bi zatitan e, jarri beharko dugun, Ba bueno, e, eh Lenik eta bien, eskerrik asko inazio, honea etorri, etorriagatik, eh placer bat, e, olako ba, ba ez dakit, entzule entzule mailako ba debate bat egitea honen inguruan. Eskerik, asto, er, eskerik asko, erreskerik asko haierte manne, bai, ango irratiko jendeari, ez estudia utzigatik. <laughs> eta bueno, ba, ba saioisteko, ba, ba azkena batekin goaz, e, proposamenik proposa me saioisteko. Bueno, hor izango duzu. Hi, is, izan da bai, neko kaino egon gara bukaeran, bat ezeri hitz orduan, eta dik uste du bukatzeko gauza... Suapeago, bai. Elizkoia baino Iluna eta Lasaia, ez? Bueno, Lasaia. Ne batean, igual merezi duela, ez? Ztakez. Ba, bale, ba, bai, ordu gu gosten, hau ez, azken neko da? Lehenko gondon ortean eta zuten lan berri bat. Ez. Hortxe, hortxe. Hortxe bebi lezen, Festi suman gur da, esango nuke bi, orte. Oantxeatela da. Agustuaren bai. e, ogeita batean e, meliora, disko berria, eta hia esan, bueno, burdinola entzuten dutenek, usteet sufrituko dutela, dien bora batez, badakizu, e, mainstream musika jartzen dugunako. <risa> Ez. <Es. risa> eta, eta, bai, bueno, eta merezidu, eta nek dut gure zaletasuna apaltzeko, lasaitzeko, eta nek uste dut saio interesgarri honi bukaren beste abesti dela. Ba, bueno, ba, honekin agurtzen gara orduan, gozten jiz abestiarekin, ba, bueno, eskerik asko horrentzute eh, guri entzuteagatik. Bai, mi esker, atez ere. <laughs> mi esker, inasio guentzuteagatik. <laughs> ez guentzuten egon direnei, hori egi denei. Bai, badaude, ez dakit. Bai, badaude, badaude. <laughs> Eta, bueno, ba, esan bezala, gozten jiz abestiarekin ustean zaituztego. Bueno, ba, aurrengo astralarte, aio! Aio! Standing here by the abyss And the world is in flames Two star-crossed lovers reaching out To the beast with many names He is, he's the shine He's the force that made me be He is Nostro dispater Nostra loma Hiding here inside the deep and all our downs are now destroyed the guidance of the morning star